Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju o civilnom društvu Sektor 3. Danas imamo tri gosta, tri teme. Pozdravljam svoju prvu gošću. To je Ivana Frančišković Olorom iz Ekopana i najavi će Buvljak koji udruge Eko i domaći već tradicionalno organizira još od 2005. godine. Buvljak se održava 10. studenog u Centru za mlade na Gazistruga Jan u Karlusu počevši od 9 sati. A evo izglede karoćanima trebalo nekoliko godina da prepoznaju prostor na gazi kao još jednu lokaciju za ovakve događanje. E, odnosno na prvi kad je bilo tek nekoliko izlagača, im dam, dobro sam kako se izove zove buvljak na Gazi, prerasto je u događanje koje pohodi više desetaka izlagača i veliki broj kupaca. Evo, kako je bilo na prošlom buvljaku u listopadu? Pa da, trebao je neko vrijeme da građani prepoznaju prostor Centra za mlade na Gazi kao jedan, evo možemo tako reći, i sajmeni prostor. A možda tome, tome zasluga je i samih organizatore udruga Domaći Ekopana koji su zapravo tijekom prošle godine 2011. i tijekom ove godine 2012. stvarili kontinuitet u organizaciji sajma. Nazvali smo ga tako pomalo i šaljivo i simpatično, imam dan, dobro sam. E, treba reći da je sajam namijenjen ne samo onima koji žele povoljno prodati, kupiti, razmijeniti, darovati stare stvari i rabljene, već i onima koji žele na neki način pokazati i svoje rukotvorine, dakle, nekakav handmade mali festival. Imamo jednomjesečno ovdje u Centru za Mlade na Gazi, odnosno u nekim drugim prostorima kada nam to omogućuju i vremenski uvjeti ili i naša organizacija. A prošli puta, evo u istopadu, nam je bio do sada najbolji odlaziv, bilo jako puno prodavača i s tima smo oduševljeni. Zahvalni smo svima koji sada već imamo i nekoliko onih koji redovno dolaze na buvljak e, prodavati svoje stvari i razminjivati, a ima i onih koji su bili po prvi puta, nadamo se da će doći i opet i ove subote. A što se tiče ovih handmaidera imamo ih nekoliko redovnih koji nam dolaze i evo pozivamo i sve druge. Mislim da je ovo dobar način da se malo ljudi i druže međusobno i ono što uvijek kažemo i volimo naglasiti dakle da racionalna kupovina na neki način podržava održivi razvoj. A, ove subote, dakle, sajam se održava od 9 do 13 sati u prostorima Centra za mlade u dnevnom boravku gore. Ponovno treba napomenuti da oni koji će doći prodavati svoje stvari sa sobom ponesu neki stolić ili prostirku za svoje stvari i da trebaju paziti na to da dnevni boravak kvadraturom nije jako velik, pa da ne zauzimaju previše prostora. Bilo nam je jako lijepo tu prošlu subotu, odnosno na prošlom buvljaku. Jedino što većina onih koji dolaze prodavati osim handmade zapravo dolaze ljudi sa odjećom. Pa evo pozivamo i one koji imaju i stare knjige, stripove, ploče, iz neke slične svitnice koje evo neće zauzimati preveliki prostor u dnevnom boravku, a htjeli bi ih prodati ili nekome drovati, razmijeniti i da to također donesu svoje stvari. Na ovakvim buviljacima je uobičajen sekcija uzmi ili ostavi, dakle gdje se ostavljaju stare stvari, uglavnom se ostavlja odjeća. Kako i na drugim sličnim festivalima? Šta se uglavnom ostavlja? Kako gdje, često su to neke knjige ona neka literatura iz 80-ih koje se svi sjećamo, koju smo imali za lektiru, tog često vidim ima nekih starih stripova. Ovdje u Karucu najčešće je odjeća, zato naglašavam da bismo voljeli da nam dođu ljudi sa nekim drugim sitnicama i stvarima, iako je odjeća uvijek dobrodošla i potrebna. Na prošlom buhljaku je bilo dosta CD-a koje su se mogli uzeti iz one košare, uzmi i ostavi, bilo je nešto nakita i tako. Mislim, ovisi svaki put je drugačije, pa vjerujem da tako i na ostalim buvljacima koji sama često pohodim u Zagrebu i okolici. A evo, kažem, karolački buvljak je dobar zato što su cijene prilično povoljne. U Zagrebu znaju biti često i puno veće cijene za tu neku vintage odiću, stariju i tako dalje. Pa evo, pozivamo karolačane koji se žele na neki način malo obnoviti svoju garderobu da dođu. A evo, uvijek nam nedostaje kupaca. To je sigurno. Razumijemo kako je financijska situacija, ali ljudi financi ništa kupiti, ponekad i dobro malo doći, kažem, družiti se, osvijetiti kakva je atmosfera na buvljak, uvijek je malo drugačije nego u doćanima. Evo, obzirom na rast broja prodavača, kako se snalazite sad opet u ovom zatvorenom prostoru Centra za mlade Dnevnog Boroka, dok je na Rujanskom izdanju ovdje bilo bio cijeli ovaj prostor ispred Centra za mlade i dio parkirališta za uzet, dakle sve su bili izlagači? Puno je ljepše, moram reći, kada se održava buvljak na otvorenom. Međutim, evo trenutno je tako godišnja doba kada to nismo u mogućnosti. E, ono što planiramo tijekom ovih narednih zimskih mjeseci, odmah i za nove godine, organizirati i buvljak u popodnevnim satima jer je bilo dosta zainteresiranih, tako da evo oni koji ne mogu doći prije podne mogu doći poslije podne, a planiramo napraviti neki tematski buvljak, bilo da je posvećeno, ne znam, 80-ima, 70-ima ili neki buvljak vezan baš za literaturu i tako slično. E, slično događanja. E, ono što još želim reći je to da e, smo počeli ove godine s organizacijom kvartovskih buvljaka. Imali smo jedan e, u Gradskoj četvrti Dubovac e, u Kvatarnikovoj ulici. Taj buvljak je odlično prošao, ima jako lijep odaziv. I stanara ulice i kvarta, a i onih koji su došli iz okolice a nadamo se da ćemo s time nastaviti, evo nažalost jeseni u ovo neko hladnije vrijeme nas je malo u tome zateklo, imali smo namjeru ovdje na kupi organizirati jedan bubljak, međutim evo, to je nešto što ćemo vjerojatno odgoditi za proljeće, ali svakako svi oni koji žele u svom kvartu organizirati bubljak neka nam se slobodno jave, pa ćemo se dogovoriti i odrediti neke datume koji nam svima podjednako odgovaraju. Planirali se još organizirati bubljake negdje? Dakle, osim ovih kvartovskih, u centru grada sjećamo se da je jedan od prvih bio u šansu, odnosno na košakaškom igralištu. Održava se handmade sajam u okviru nepokorenog grada na šetilište doktora Franja Tužmana na promenadi. Planirate li nešto tako možda baš u samom centru grada? Da, imali smo buvljaka na promenadi u proljeće nekoliko i prošle godine. Ono što je nekakav plan je tijekom ljeta sljedeće godine napraviti noćni buvljak na korani. A svakako bismo željeli ponovno nekako aktivirati i iskoristiti prostor takozvanog starog placa, odnosno trga Bane Osipa Jeočića. Dakle, ponovno nekako kao što smo uspjeli i ovdje pozvati ljude da dođu u ovaj prostor Centra za mlade na Gazi, tako ćemo pokušati nekako privući ljude u karovačku zvijezdu i malo oživjeti taj prostor. Stari plac bi bio savršena lokacija za staru kramu, kako se to nekad zvalo u Karlovačku. Da, imali smo jednu anketu na Facebook stranici sajma Imam dan, dobro sam i upravo ta lokacija je pobjedila među svim glasačima, tako da evo, nadam se da ćemo im uskoro moći ispuniti želju. A to je dakle nekako na tragu onog što se vidi i po europskim gradovima. Pa evo to znači još jedan mali doprinas europeizaciji, Karlo. Ok, Ivana, želim ti puno uspjeha, odnosno svima vama sa ovim buvljakom. Hvala. Subota 10. studenog, Centar za mlade na Gazi evo pozivamo sve da se pridruže i uključe od 9 sati na još jedan buljak i vam dam dobro sam. Sada idemo malo zasvirati. Buffalo Soul Jam hey. the know, from the damn civilian You know, take enough to ride in the pavilion While we praise the lion hinds, ayah i am a buffalo soldier, in the ticker, just from the damn civilian They be in I don't a pavilion we praise the lion, Hines, I am See set up, like this If you know when you and is stop this fight, somebody put on art my the most I said it's Africa is our home, memorialized Rome I a partner with the king, with the delayed no more I am a buffalo soldier, you the ticker, just from the damn civilian in I don't a pavilion Why we praise the lion, Hines, i am. I am a buffalo I soldier, me you no know, take that from the damn civilian no, I a, I I know, a pavilion we praise no. the Lionhines, I We Always resist, cause mark of beast is camps, ready to use that mark know all this slavery you practice across it is funny Soldier, no from the, I'm I'm the, the wrap, I don't know a pavilion Why we praise the lion, high and I am a Buffalo a from the we praise the lion, high 95. Sit back, sit, back. sit an and Listen to this, now hear this, ah rude boy done Yes, I said it, and I know you'll overstand You in the kitchen with your back and damage And can't have the peace, cause the beast keep prowling Looking for the dope and guns to be brown But in the night, it's right while you Yeah. I am a buffalo soldier. Me look checkers from the damn civilian. We keep the upper room. I don't know a pavilion, where we praise the lion high in Zion. I am a buffalo soldier. Me look checkers from the damn civilian. We keep the upper room. I don't know a we praise the lion high in Početkom studenoga u Puli održava se već tradicionalni antifašistički odnosno antifa festival u organizaciji Udruge Monte Paradizo. U godišnje devet izdanje spaja edukativni aktivistički zabavni program s aktualnim temama. Festival se održava u prostorima bivše vojarne Karlo Rojcu u centru Pule. Na liniji imamo jednog od organizatora Deana Cukona, kojega još jednom pozdravljam ovom prilikom. Poštovani pozdrav Dejan pri telefonu. Prije nekoliko godina gostovao si u emisiji, no svejedno moželi za, za početak još jednom predstaviti razloga uopće pokretanja ovoga festivala. Antifa festival je krenuo 2004. kao jedna mala glazina. Stacija. u principu onda je to bio samo jedan od naš malih ovoga doprinos cjeloputnoj reakciji koja se desila u Puli tih mjeseci naime početno studijanog 2004. godine desio se jedan ružan napad strane pripadnika neonacističkih grupacija u Puli gdje su dva dečka, naša poznanika i sugrađana bili po život opasno ozljeđeni. momentalno se bez bez nikakvih posebnih dogovora, cijela pola digla, ja cijeli niz reakcija putem novina, putem pojedinačnih istupa, tim više to je povećavala totalna neefikasnost policije, onda da na brzinu riješi problem da od svijek koji to napravio da se, da se stvari ovoga. odmah od suda na licu mjista, se se to otezalo, nije se priznavalo da, da, da su ti ljudi neonacisti, li su to tretirali kao doslovno uličnu tuču izneđu između nekakvih uličnih ajmo tako šta nazabanica znači, što je bio niko komular koji su oni koristili. Daj sedam 11. dvije tisuće se u to ime znači, održala prva velika i centralna manifestacija, radila se o tom miranom njima ne nasilje fašizmu u organizaciji Save za udruga Rojca prevencijno, znači, meta medije, suncokreta, monte paradiza, distorzije i nizam ostalih. Inače, to je značajno zato je to jedan od uh, najvećih zadnjih 20-a 20 godina, znači, ono skup na tu temo koji se desio u, u, u zemlji. I ljudi jasno dali do znanja da tako je stvar u svom gradu neće tolerirati. Izrazito, ne nasilno i sa stavom proti poština. Mi smo krenuli par mjeseci prije sa nekakim razmišljanjem o nekoj vrsti festivala, sa mladinačkom željom, prvenstveno sa interesom prema glazbi koja nam je onda bila primarna, normalno to je punk, hardcore, sa te niše žanrova koje su nas okraživale puta u nezavisnoj sceni i kroz na nas je Monte Paradiso znači nekako odgajao. Pa tako u to ime je bio prvi Antican pet od četvrte kao jedna večer gdje se četiralo četiri benda, koji su tada imala nekakvu reputaciju aktivističkih bendova na scenu. Festival je sljedećih godina prerastao u jedno događanje koje okuplja izložbe, projekcije, dakle ne bazira se isključivo na ovoj koncertnoj, odnosno glazbenoj ponudi. Bilo je različenje na taj način da, da znamo da muzika kao muzika ima određeni broj slušatelja, a poruka je veoma bitna i ona da nesim Ob, ajmo nekako reći zatvorena unutar, kaj, samo u, u tom krugu, znači anti-fašizam ne smije biti zatvoren, samo tu tu kulturnu priču. Jednostavno smo to htjeli širiti, upravo to ime smo, znači išli sa time da dodamo edukativni dio koji je na kraju postao pravi pesilavski program, dok glazben dio se više koji godine postavio. Jedan zabavni dodatak za opuštanje na kraju festiva. Ove godine na Antifa festival u gostu je svojom izložbom i projekcijom i Karlovački festival nezavisne kulture, nepokoreni grad nije direktno vezano za antifašizam, više za jedan aktivistički pristup uopće bavljenju temama što se tiče urbane sredine i života u gradu i općenito života danas. Ne, nekako znači pokušavamo objediniti puno različitih koncepata, a da opet to nekako bude e, tematski blisko festivalu. Festival se ne bavi normalno, samo ih više u antifašizma, bavi se s, e, jako puno tvari koje su vezane za Civinu Svenu i za razvoj isme. Znači, Civima Sena se u zadnjih desetak, 15 godina u zemlji rape rapidno razijah širi i onaj jako bitan faktor funkcioniranja društva i u to ime znači mi pozivamo i uvijek ćemo biti otvoreni za gostovanje različitih organizacija koje na neki način doprinose cijele Normalno, zahtjevamo i to nam je nekako ovo, imperativ da festivalski program uvijek održite neku svoju kritičku notu prema društvu i zajednici u kojoj živimo, ali mislim da do sada sad pa i ove godine uspjevamo, znači u tom cilju i na ovoga, jako dobro odraditi cijeli tom. Evo ove godine dakle uz koncerte, izložbu ove projektima i zaista velik broj predavanja. Može li predstaviti program. Dakle, ne bi ništa posebno izvajao, jednostavno ću sve znači da pogledati na fuzne stranice festivala, ja ću sad navesti znači šta vam spremamo. Ne ćemo dakle ove ovaj četvrtak o 8.1 tremo do sudne na večer. 11. u četvrtak se dešava jedno predstavanje, znači to je estetika potlačenog Aleksandra Baničića iz Pula. To će se izgazališta potlačenog, teatra, čiji či promjena društva. Isto tako u četvrtak ćemo u to ime napraviti novu predstavu, Govo Vrajcer, sa kojoj ponovno znači, treći puta za redom gostu festivalu. Te jedna pučka mlada amaterska književno-lomačka družina koja svojim skečovima jako vješto i zanimljivo kritizira Društvu nam se nalazimo i nekakve aktualne situacije. Gostovali su u vašem gradu, a kod nas, evo opet, nekog motiva, zato su jako dobri i kvalitetni i nekako da međusobna podrška uvijek pa. Osim tih stvari, znači, mi ćemo imati video projekcije kroz dane. Tako da u četvrtak sve počinje. Sa, festival smo odabiram filmova, puske filmske tvornice. Mi odabiramo par filmova koji su nam ovako tematski bliski, pa ćemo ih pustiti za uvod festivala. Uh, isto tako u četvrtak otvaramo te dvije izložbe, nepokoreni grad 2012 i uh, normalno tu je Buka Noise, koji nam inače radi izplatati sve povrede materijale, a on čovjek koji kod nas izlaže u trećem poču. To je to za četvrtak. Evo, petak samo kratko, znači u 17. sati opet u haklabu krećemo sa drugim dijelom uh, predstavljanja nekokorenog rada 2012. Znači, Ovoj put se radi o videouradcima sa festivala. Nakon toga krećemo na predavanja kojima je glavna poveznica, znači feminizam. Prvo predavanje u 18, 18 sati zove se Politički ekofeminizam u trećem svijetu, vodi ga Dina Marijanović iz Zagreba. U 19.30 se vraćamo u subkulturnu priču, obražujemo harmonizam u subkulturi kroz primjer rajot djelog znači iz 90 u Americi i komentar na usirajot situaciju sa frikusim rajot pokretom u zadnjih godina dana. To predavanje vodnih ines Birag iz Zagreba. U subotu sredu, kad je program okrešenje u 15.30, gdje ćemo prikazati antifačas zlovčina Skinheade, francuski dokumentarni film koji govori o razvoju subkultura u Parizu, o pojavi nacističkih i neonacističkih grupacija 80-ih i reakciji unutar subkulture koja je nastala na to nekakvo organiziranje antifa otpora od strane pripadnika punk rock subkulture. Jedan lijepi dokumentarac koji je imao puno, puno izvornih momenata gdje je Sugovornici i koji su intervjuirani upravo jesu oni koji su sudjelovali u, u tim momentima u 80. godina u Parizu. U tom tonu nastavljamo u 17 sati kada dolazi na red Tonje čelan iz kule koji priprema predavanje od na naziva Novilje znemizam. On će u principu opisati e, funkcioniranje i približiti nam. Na Znači sadašnje stanje u Evropi po pitanju formalnih i neformalnih nacionalističkih organizacija, u uvidu stranaka, političkih, znači skrivenih, prikrivenih desničarskih, ultradesničarskih stranaka i dati nam jedan presjet sadašnje situacije u cijelu Evropi. U 18.30 opet idemo u subkulturnu priču, ponovno nadolazi Ivana Mić iz Zagreba sa instituta Ivo Pilar. Ona će držati predavanja Kako istraživati punk. U tom predavanju će nekako rezimirati sve ono što su ona i Ben Perasović u sklopu jednog projekta internacionalnog gdje se obrađuje priča o punku po socijalističkim zemljama. Kako su rezultate dobili? I zadnje predavanje u principu festivala jest diskusija predavanje na temu atlalnosti naše regije gdje ću se ja kao predstavnih festivala osvrnuti na situaciju putem informacija od drugih lokalnih aktivističkih grupa uh, sa kojima festival su urađuje svih ovih godina. bilo da su i Srbije, Slovenije, Bosne i Krasnjegove. Ne smijemo zaboraviti niti ovaj izvečanji koncert. Ove godine nastupa koliko šest bendova. Što iz Hrvatske, što šire. Pa evo, sam, samo za kraj, ako možeš predstaviti o, o čemu se radi. Samo da, da napomenem, ovo, znači, cijeli program festivala, osim koncerta, je besplatan, a koncert... E koji se vršava petak i subotu, naplaćemo upadom 15 kuna, što nam koristi da pokrijemo puta troškove i financijice i festivala i, i, i, i sudjelonika koji dolazi u festival. U petak 9. i 11. sviraju nam u Mote Baradizu pozivlju Antares iz Italije, jedan kvalitetni speed rock funk rock band koji je ovdje gostao već četiri pute i, i konačno je ajmo reći, stvorio nekako svoju publiku i ljudi, ljudi u pritipu svačaju koliko je to so kvalitetno da su isplati i viditi. Dolazi nam i Black Gast iz Zagreba, znači jedan zanimljiv mladi hardcore punk garage punk rock band, e, znači nešto, nešto jako zanimljivo Onda i veoma aktualno. I ponovno nadolaze proces mozga koji se bude, evo, ove godine su se probudili prvi put u trećem mjesec i sve se opet budu za Antikaz Pesda osvirili jedan koncert nakon pauze od više od šedi godina. Oni koji su prije cirka deseta godina pratili scenu znaju da su protest mozga uz Tito's Voice tada bili, bili, bili nekako nazivani, prijani samo istarskog, istarskog undergrounda i ovoga, se dolazimo posjetiti malo da nam vrati taj stariji U subotu, znači zadnji dan festivala i drugi dan koncerta, sviraju nam posljednji bunker iz vizeta, sježa istarska curves, znači punk rock sa jako, jako zanimljivim i zadovoljnim sky elementima. Dolazi nam iz Italije jedan punk rock street onako sa navijačkim feelingom band La Genga del Fil di i normalno tu je jedan Pulski band, znači, ne može proći festival bez pulskog banda, zato je to jednostavno nedopustivo. <laughs> Radi se o Public Disgrace, najnoviji band članova 0.8, tež' Manjane Dice, Paz Matersa i DJN Učjaks. Zani, jedan zanimljiv Harko, Kank, kako je hardcore kako moju puniti uvijek, možemo očiniti. Uh, ok, Dejan, puno ti hvala na ovim svim informacijama. Uh, više se može potražiti i na internetskim stranicama Antifa Festivala, na internetskim stranicama mnogih partnera, na Facebook grupi i Facebook stranici. Uglavnom, evo, ove godine ste preplavili internetski prostor. Želim vam puno uspjeha sa festivalom. Sad sve Karločane mogu pozvati koji se nađu u Istri ili tamo Borave da provjere šta se radi u Karlo Rojcu na Antifa Festivalu. Evo, ja ti se još jednom zahvaljujem, zahvaljujem na prilici da, da znači najavim festival putem vašeg radija i isto, evo, iskoristujem na priliku da pozorim sve zainteresirane koji su, koji su u mogućnosti doći da poprati, da dođe da se malo zabave sa nama i da, i da nešto i nauči u osnovu, zatože i to je i da učimo jedni druge i da se na kraju krajeva družimo i spoznajemo društvo u kojem živi. Ćao! Evo, Antifa festival je i dobra prilika za ovaj jedan produženi vikend boravak u istri u ovo doba godine. A sad idemo još malo zasvirati pa se onda vraćamo sa našom trećom gorčom. Hiocentru za mlade organiziraju dvodnevnu radionicu izrade solarnih kolektora koju će voditi Bruno Motik i Faton Berzati, zelene mreže aktivističkih grupa poznatije kao zmag. Radionicu koja počinje sutra u jutro, Najaviće ves Vesna Vilus iz udruge domaćih. Dobar večer. Dobar večer i hvala na pozivu. E kako ste došli na ideju pokretanja ovakve radionice, obzirom da se evo, domaći do sad nisu na taj način bavili održivim izvorima energije? Pa um, možda se nisu bavili održivim izvorima energije, ali u posljednje dvije godine sve više u Centru za mlade gazi organiziramo razne aktivnosti vezane uz održive načine života i njegovanje radi sam kulture. Znači uh, održavamo razne radionice koje upučuju u ova vremena kad je to u istinu potrebno ljude da uh, bolje promisle o načinima života kojim žive i da nekako uh, usmjere svoje životne navike na održive stilove života tako je nastala ideja za ovom radionicom koju smo kao što si rekao odlučili Napraviti u suradnji sa aktivistima iz e, Zmaga, obzirom da su oni najkvalificiraniji u Hrvatskoj, u ovom području, zapravo izrade tih e, uradi sam e, solarnih e, kolektora, odnosno jedini u Hrvatskoj drže e, edukacije na tu temu. Oni su već diljem Hrvatske održali puno takovih e, radionica. Mislim da sam na, negdje našla informaciju da je u Karlovcu već održana. Takva jedna radionica nisam, nisam sigurna kada, no u svakom slučaju sudeći po interesu građana, ovo je tema koja je aktualna i vrlo zanimljiva. Imali smo jako veliki interes za prijeve, radionica se popunila u roku od dva, tri dana nakon najave, nažalost je zbog prostornih mogućnosti e, i zbog toga što su samo dva voditelja kapacitet e, sudionika ograničen, na radionici će sudjelovati 24 sudionika i sudionice i posebno na sveselišta se e, žene nisu uplašile ov, ovakvog tipa aktivnosti, nego je gotovo treći na Prijavljenih za, za radionicu su žene i djevojka. Dakle, dvodnevna je radionica, prvi dio će biti teoretski hraći, sad dva bje, o, sunčevo, sunčevoj energiji izradi solarnih panela. Nakon toga će Bruno i Faton iz Maga sudionike zapravo tijekom dva dana voditi kroz proces izrade solarnog panela. E, ovaj put se radi o jednostavnijem obliku. Dakle, so, ovo je solarni panel za Zagrijavanje tople vode, odnosno panele koji se kasnije može priključiti na bojleri koji se ljudi mogu bez većih problema i nekakvih bilo praktičnih, bilo birokratskih sami dakle, napraviti doma, instalirati i imati besplatni izvor za zagrijavanje tople vode u kućanstvu. Također bih htjela zahvaliti našim donatorim. Radionica se dakle održava kao dio projekta Klub mladih kojeg financira Ministarstvo socijalne e, politike i mladih. Već smo radionicu u nekoliko navrata aplicirali našim lokalnim donatorima, gradu Karlovci i slično, No nažalost nije bila e, prepoznata kao e, potrebna pa nam je jako drago što smo ju napokon uspjeli realizirati. Može li se još uvijek uključiti, odnosno sudjelovati? Na koji način? Nažalost, ne može. Prijave su bile otvorene do... Prošlog tjedna i e, kao što sam rekla kapacitet je ograničen, nažalost, tako da, da već smo primili nekoliko sudionika preko zadanog broja, međutim, na, nažalost, je, ovaj, ne može se e, više uključiti. Obzirom da je ovo dio projekta, za radionicu se ne plaća participacija, ona je potpuno besplatna za sudionike, međutim, ne znam, u slučaju nekog većeg interesa ljudi radionica se bi se mogla ponoviti, ali kao komercijalna aktivnost. A planirate li i dalje edukacije po pitanju korištenja održive energije? E, ne, nismo za sada planirali edukacije o održivim oblicima energije, no u svakom slučaju će e, i dalje biti radionica u radi sam tipa, dakle e, raznih oblika i e, aktivnosti i izrade predstavnika. Sedmeta, najrazličitije svrhe koje ljudi mogu e, sami izraditi u svojim domovima. Puno ti hvala na ovim informacijama. Pozivam sve koji su se uspjeli na vrijeme prijaviti da ne zaborave i sutra u 10 do jutro budu u Centru za mlade na Gazi, a ostale da provjeravaju e, i dalje šta se radi u Centru na Facebook stranicama ili internetskim stranicama udruge domatski.hr. Pesna puno ti hvala, želim ti uspješnu radionicu i naučite kako se dobro iskoristi solarna energija. Puno hvala i tebi, ljepi pozdrav svim slušateljima i slušateljicama. Cijenjeni slušatelji, ovo je bilo sve za večeras, slušajte nas i dalje u našem redovitom terminu utorkom od 20 sati ili na internetskim stranicama mir.org planetmagazin.net, Do slušanja, želim vam ugodan ostatak večeri.